I punkt 10 av protokollet 1325 bestämmes att citat om nom och stridiga eder genom parentes geneda måste stå så som det står i gamla lagboken. Slut citat. För såvitt nom är den ursprungliga och riktiga läsningen syftar denna bestämmelse uppenbarligen på B11 där de båda handskrifterna på ett märkligt sätt avvika från varandra. B står för byggnadsbalken. Hans skrift A har följande text. Citat. Alla böter till tre örar är omålsägandens målsägandens ensak. Och det skola utsökas så som här sägs. Och allt nom är avlagt i alla mål utom för konungens utskylder och för gälld som är mindre än tre örar. Slut. Citat. Därefter följa utförliga bestämmelser om hur treörarsböterna ska utsökas med dom och nämnt. Hanskriften B har istället ett kort stadgande. Citat alla böter till tre örar är om målsäganden om och man ska nödga och taga norm för böterna. Så ska man och taga norm för alla böter som dömas ut vem de än tillkomma. Slut citat. Tydligen återinför hanskrift B- här är ett äldre förfaringssätt som i den äldre lagtexten, hans skrift A, har varit avskaffat. Förmodligen har detta aldrig upphört att gälla. I och hur det efter upplandslagens föredöme har varit utdömt av den gällande lagen. Not 1. Noten lyder med ändringen i byggnadsbalken 1, -1 sammanhänger också den i rättegångsbalken 11-2. Se not 91. Schlüter menar i Södermanalagen sidan 11 och 49 att handskrift A här har fått infört ett nyare stadgande. Citat var igenom den 1327 stadfästade texten blivit ändrad. Slut citat. Under det att handskrift B i detta fall skulle innehålla den ursprungliga texten. Efter vad vi nu vet om de båda handskrifternas förhållande till varandra är detta ett fullständigt omöjligt antagande. Slut not. Med citat stridiga eder. Geneda. Slut citat i punkt 10 åsyftas sannolikt sådana fall då ed gick mot ed. Södermannalagen känner blott ett dylikt fall nämligen kyrkobalken 16:3, och enligt sluter skulle just detta åsyftas i punkt 10. Märkligt nog har här någon ändring icke-införts i handskrift B. Utvecklingen i fråga om stridiga eder gick i den svenska rätten mot att inskränka eller helt förbjuda dem. Not 2. Noten lyder jämför om stridiga eder, svenska landskapslagar, del 1, sidorna 30, 34 och 40 och 2, sidan 45. Att edd skulle få gå mot ed, stadgas edemera i landslagen och föreskrives även i Olaus Petris domaregler. C.O. Holmbäck, våra domaregler. I fästskrift tillägnad Axel Hägerström, sidan 272. Slutnot. Troligen avser punkt 10 i 1325 års protokoll att man beträffande rätten att gå ed mot ed skulle uppliva äldre regler, som nu vore föråldrade, som gick finnas i handskrift skrift A, men som oss bevarade i den gamla lagboken. Sidan 23, vid det fortsatta lagarbetet har man emellertid på denna punkt ändrat mening. Med gamla lagboken, som dokumentet 1325 här hänvisar till, och var stadganden om nom sålunda har upptagits i handskrift B. måste åsyftas en äldre lagbok än den i handskrift A bevarade. Den sista punkten i protokollet 1325.11 har givit anledning till ett särskilt tillägg i handskrift B, flock 16 i köpmålabalken parentes citat, om lagmanspenningar, domarepenningar och styremanspenningar. slutcitat och parentes. Sådana större stycken, som handskrift B innehåller, utöver texten i handskrift A, har Sliter samlat i slutet av sin edition av lagen såsom Aditamenta. Det utförligaste och viktigaste av dessa, Ad 1, utgörs av Magnus Eriksons stadga om Kungaval- Utfärdade 1332 eller 1335. Den har infogats i Kungabalken och fått ersätta den äldre lagtextens kortfattade bestämmelser om Eriksgata och Kröning. Konungabalken 2 och 3. Senare tillägg är då tydligen också Ad 2 och 3. De har skrivits till vid slutet av Konungabalken och Jordabalken efter avslutningsorden till dessa balkar. Det är emellertid att märka att ad 2 innehåller ålderdomliga ledungsbestämmelser. De har knappast kommit till på 1330-talet utan tog det snarare vara hämtade ur den gamla lagboken. Add 9 har visserligen så som nämnt kommit till genom besluten år 1325 men det har med full visshet tillhört den 1327 stadfästade texten. Hur det i detta avseende förhåller sig med de övriga aditamenten, att ad 4 till 8, 10 och 11, är mycket ovist. De kunna vara verkliga tillägg, tillkomna efter 1327. Men lika möjligt tror det vara att några av dem helt genom har blivit överhoppade i handskrift A eller dess förlaga. Om man går till lagtextens detaljer, förutthet de både handskrifterna av Södermannalagen, åtskilliga olikheter– utöver de som redan har berörts. Hans skrift A har sålunda ett stort antal fel, därav påfallande många, som uppenbarligen endast beror på att skrivaren har varit ouppmärksam och hoppat över några ord eller en mening. Not 1 Not 1 lyder Typiska fall av haplografi Kyrkobalken 11, principium, not 61 Ärvdabalken 4.1, not 94 Gjordavalken 8, not 43, byggnadsbalken 10, 1, not 100, O 15, principium, not 83, 173, nummer 50, 22, principium, not 47, 231, not 78. Köpmålarvalken KM 12, principium, not 85, manhelgsbalken M 123, not 45, 22, 46. Rättegångsbalken 81, not 36. Enstaka ord där då överhoppade. I kyrkobalken 72, not 4. 16, 2, not 89. 16, 4, not 9. Konungabalken 113, 3, not 21. Ärvdabalken 7, not 43. Rättegångsbalken 82, not 37. Andra fel i hans skrift Kyrkobalken 11, principium, not 31, och rättegångsbalken 1, not 11, KK 20, principium, 1, 67, B1, principium, not 38, 22, not 86, Mannhelgsbalken 2, principium, not 22, TJ 13, 1, not 48, TJ står för tjunadsbalken, i denna balk 16, 2, not 78, rättegångsbalken 5, not 94, och 3, Troligen även B, byggnadsbalk 8.3, not 57. slut not. Handskrift B är en omsorgsfullt skriven handskrift. Sidan 24. Fel förekommer visserligen även där, men de är ofärre än i handskrift A. I hur denna tog det vara ett tjugotal år äldre. Not 1. Noten lyder en haplografi som blivit rättad. Finnes i handskrift B, byggnadsbalken 12.1, not 37, Köp måla balken KM 5.1, not 89, sannolikt den haplografi. Mindre textstycken har, sannolikt blott på grund av slarv, blivit uteslutna. Ärvda balk 2.1, not 43, byggnadsbalken 29, principium, not 19, Andra fel finns till exempel i jordabalken 1, not 28, 103, not 99, 15, principium, not 56 och rättegångsbalk 4, principium, not 60. Slut, not. I åtskilliga fall där handskrift B innehåller något utöver texten i handskrift A, torde man ha att göra med verkliga tillägg. Se ärvda balken 4, 1, not 93- 16, 16.1, not 23, 18, not 72, 74, 83, 24, not 97, 21, principium, not 16, 23.1, not 68. Mannhältsbalken 19.1, not 37, Tygnasbalken 61 not 41, Tygnasbalken 7, not 43, 14, not 53, Rettgångsbalken 2, not 26 och 27. Rättegångsbalken 6, not 22 och 8, not 36. Någon gång förekomma förtydliganden eller förbättringar av textens ordalydelse sådan den är känd från handskrifterna. kirko Kyrkobalken 4,1, not 67, 4,2, not 89, 4,3, not 1, Jordabalken 13,1, not 37, Byggnadsbalken 5,2, not 88 och 89, samt Byggnadsbalken 22, Principium, not 50 förutsättsena är och i några fall olika. Ävda balken 64, not 33. Byggnadsbalken 182, not 84, 185, not 6, 31, not 35. Mannhelgsbalken 9, principium, not 99. Lika så fordringarna på edelvittnen. vittnen. balken 5, principium, not 32. Byggnadsbalken 2, principium, not 45. Köpmålarbalken 22, not 53. Tjuvnadsbalken 3, not 18. Skiljaktigheter av annat slag finnas till exempel i kyrkobalken 15-4, not 37. Konungabalken 10, principium, not 84. Ävdabalken 1, principium, not 12. Jordabalken 1, not 21. Byggnadsbalken 6-1, not 19. Köpmålabalken 12-2, not 100. Manhälgtsbalken 24, principium, not 19. 27 principium, not 72. Tjuvnadsbalken, not 46 och 49. En omkastning i ordningsföljden. Byggnadsbalken 27, not 91. Slutligen har i handskrift B några strykningar skett i texten. Jordabalken 12, 4 har uteslutits, likaså slutet av rättegångsbalken 2, principium. En sats i kyrkobalken 17, not 27. Sista meningen av Manhelgts balken 13.1 och en mening i rättegångsbalken 1, not 10. Not 2. Noten lyder huruvida en avsiktlig förkortning av texten föreligger. Även i Manhelgts 15, principium, not 69, 21.1, not 70, 22.3, not 1 och 34, not 47 kan icke avgöras. Slutnot. Huruvida ändringarna har skett före stadfästelsen 1327 eller senare är i de flesta fall omöjligt att avgöra. På åtskilliga ställen har handskrift B andra ord och uttryck än handskrift A utan att detta innebär en saklig ändring. Ofta förefäller de emellertid ålderdomligare och ursprungligare. C. Kyrkobalken 7, principium, not 66. B. 10, principium, not 92, 93 och 95. 10-2, not 1, 21-2, not 27, 27, not 94. Mannhälgtsbalken 10-1, not 10, 26-5, not 50, 27-2, not 72, 74, 34, not 46 och 48. Tjunadsbalken 12-5, not 41, 16, not 82. Rättegångsbalken 4, principium, not 66, 4-2, not 75. Ett intressant fall förekommer i kyrkobalken 1.1, not 92, där det tunga uttryckssättet i handskrift B utan tvivel härstammar från originalet. En iakttagelse som man ofta kan göra i de delar av södermanalagen där texten antingen är lånad från Upplandslagen eller influerad därifrån är att ordalydelsen i handskrift B bättre överensstämmer med Upplandslagens text än den i handskrift A, not 1. Sidan 25. Not 1 lyder, se sluters textedition till exempel sidan 47, not 12, 13, 49, not 37, 43, 50, not 47, 57-59, 51, not 69, 70, 83, not 603, not 29, 104, not 55, 60, 105, not 67, 74, 112, not 24, 27, 33, 126, Not 27, 37, 45, 46, 127. Not 55, 57, 60, 65, 128. Not 229, Not 89, 4130. Not 921, 131, Not 35, 38. Någon gång kan vissa tvärtom förekomma att handskrift A bättre stämmer överens med upplänslagen. Till exempel sidan 49, Not 34. 64 not, 9302 not, 14. Men det är vida mera sällsynt. Slut not. Också detta tyder på att handskrift B i vissa avseenden har bevarat en ursprungligare text. Till nyheterna i handskrift B hör flockindelningen, som är en annan än i handskrift A. Den återfinns sig visserligen i flertalet yngre handskrifter av kyrkobalken, men icke i de båda äldsta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 Det är då knappast sannolikt att en skrivare på eget bevåg har tagit sig för att ändra kapitelindelningen i den stadfästa lagen. Den nya kapitelindelningen i handskrift B tog det därför sannolikt ha kommit till under revisionen före stadfästelsen 1327. Not två noten lyder, det finns anledning att tro att en så påkostad handskrift som handskrift B är avskriven efter en auktoritativ laghandskrift, sannolikt efter själva huvudexemplaret som befann sig i lagmannens vård. Detta skulle i så fall innebära att valstädgan och de andra aditamenten har varit införda i detta huvudexemplar, liksom också att kyrkobalken 11 och 12 där har varit utstrukna. Kyrkan skulle sålunda efter 1327 ha genomdrivit sitt krav. Slutnot. Olikheterna mellan de båda handskrifterna av lagen är osammantagna, vida, större och flera än mellan till exempel ett par handskrifter av Upplandslagen eller av Össköta-lagen. Men å andra sidan är de runda så genomgripande att man har anledning att tala om två olika redaktioner av lagen representerade av de båda handskrifterna. Not 3. Noten lyder, denna åsikt har uttalats av Ertengberg, Om den äldsta territoriella indelningen och förvaltningen i Sverige, 1875- Sidan 64 och följande sida. Och senare även av K. Maurer och K. von Amira. Slutnot. På ett par ställen finnas felaktigheter i texten som är ogemensamma för båda handskrifterna. De måste alltså härröra från ett gemensamt originalmanuskript. Jordabalken 7, principium, not 16, rättegångsbalken 3:1, not 52. Redan i slutet av 1200-talet ägde Södermanland en skriven lagsamling, till vilken året 1325 hänvisas som den gamla lagboken. På grund av det mäktiga inflytande som den år 1296 stadfästa upplandslagen utövade på de kringliggande landskapen har efter dess förebild på landets eget initiativ omkring år 1300 utarbetats en ny Södermanalag, som i stort sett är den i handskrift A bevarade. Omkring år 1325 har av någon anledning uppkommit en önskan om dess stadfästande, sidan 26. I samband därmed beslöt man att underkasta den en översyn, särskilt kyrkobalken. Förmodligen har man varit tvungen att tillmötesgå vissa krav från kyrkans sida. Vidare har man på ett par ställen återupptagit äldre stadganden ur den gamla lagboken. I detta reviderade skick blev lagen stadfäst år 1327 av Magnus Eriksson– med begagnande så långt möjligt av samma ordalag som i stadfästelsebrevet för Upplandslagen. Hans skrift B innehåller den stadfästa lagen, men med en del ändringar och tillägg som har gjorts efter denna tid. Not 1. Noten lyder. I huvudsak Tordes Lyter har haft rätt, då han antager att lagen har, citat, blivit författad under konung Birgers regering. Vid samma tid som Upplandslagen, eller kort därefter, i hur den i anseende till den i stadfästelsen omnämnda oenighet emellan klärkerna och landsmännen eller andra hinder ej blev formligen stadfästad före år 1327. Och i hur Magnus Eriksson genom att nästan alldeles avskriva stadfästelsen på Upplandslagen till sin regeringstid förflyttat om förberedelser till utarbetande av en lagbok för Södermanland som i själva verket redan hade ekt rum i konung Bergers dagar. Slutsitat lagen sidan 51. Uppenbart felaktig är emellertid så som Westman har visat, Schlüters mening att den 1327 stadfästa lagtexten skulle föreligga i handskrift A och att avvikelserna i handskrift B skulle bero på lagändringar som införts efter år 1327. Än för även H. Schick, svensk litteraturhistoria 1890, sidan 144. Slut, not Om Södermannalagen redan i slutet av 1200-talet har varit kodifierad, förstår man bäst den relativt stora självständighet som den utvisar gentemot inflytandet från Upplandslagen. Den gamla balkindelningen bibehålls. Borda är Romera sällsynta. I regeln är texten tämligen fritt behandlad. Till och med när inga sakliga ändringar har gjorts. Självständiga delar av Södra är och i synnerhet Byggning av Balken, Giftemåls och ärvda balkarna samt Rättegångsbalken. Vidare kapitlen om ledung och vakthållning i Konungabalken, se Konungabalken 10-12, och större delen av Jordabalken. Jordabalken 14-18 är och dock hämtade från Upplandslagen. Däremot visar Köpmålabalken närmare beroende av Upplandslagens text. Störst är likheten med upplandslagen i vissa delar av manhelgtsbalken, till exempel manhelgtsbalken 17-21. Överensstämmelserna i de båda lagarnas kyrkobalkar kunna däremot bero på särskilda förhållanden. Södermannalagen har i större utsträckning än upplandslagen bevarat den gamla bevisningen med edgärdsmän, istället för den nyare bevisningen med vittnen eller nämnd. Not 2. Noten lyder... Se till exempel balken 11, manhelgdsbalken 2, 9 principium, 12 principium, 13, 1, 14 principium, 15 och tjuvnadsbalken 2, 3 samt 8, 1. Slutnot. Intressanta är då vissa överensstämmelser med västmannalagen, där denna är självständig gentemot upplandslagen. Till exempel giftermålsbalken 3, 4 principium och 5 jämför västmanalagen lagen balk 21, 6 principium, 9 principium och 9, 2. Sidan 27. Redaktionen av Södermannalagen har utan tvivel skett genom en andlig. Härpå beror en del här och där förekommande språkliga egendomligheter som ger åt texten en viss lärd prägel. Participkonstruktioner, sådana som Love av biskopet Taknu. ser kyrkobalken ett ett, handskrift B och D. Bonde och husfru och barn, därö med dem tappas all sänder i vattni samman, farandi i skippi, ärvda balken sex principium, böte, trämarker, fled salda. Köpmolabalken två principium, handskrift B. Firi flärethalu, han skrev A, Fore flärethini, planslagen. Var sum les ax askornum acri byggnadsbalken 5 principium A et sworin, skul, the, skul, alliesamman att det gällde byggnadsbalken 5-3 till the, there, edvitis. T, tolv vilja ganga att osvornum trälltylpta edenum, jorda ett. En ordföljd som landboar av rad ej mera av Jälin, jorda balken tre, not ett. Noten lyder Karl Arssons antagande i ordföljdsstudier 1931 sidan 47 att ett och är utelämnat och att exemplet sålunda är likartat med de övriga som har oregelbunden ordföljd i huvudsats förefaller mindre sannolikt. Slutnot. Ett taftologiskt dubbeluttryck som skyldughir och nir ser kyrkobalken 2-3 jämför latinets obligatus. Där löste han och frälfade kristna män alla. Köpmålarbalken 3 principium. Jämför. Där löste i krist alla alle är kristne. Not 2. Noten lyder. Härmed sammanhänger säkerligen också. Att enligt Carl Larssons iakttagelser. I studier 1931 sidan 125 och följande sida. Av alla de svenska landskapslagarna. Södermannalagen uppvisar det största antalet bisatser. Med oregelbunden verbställning. 36 procent. Jämför Upplandslagen 29 procent, Dalarlagen 17 procent, Hälsingelagen 16 procent, 14 procent, Yngre Västgötalagen 9 procent, Äldre Västgötalagen och lagen 6 procent. Huvudorsaken till avvikelsen är enligt Larsson inflytande från latin och lågtyska. Slutnot. Det har tydligen varit en latinkunnig man som har fört pennan. I satsen har vi och Engin kristin man vald sin jam kristin sälje. Köpmålarbalken tre principium har han utbytt upplandslagens kristnen mot det förmedeltidens religiösa typiska sin jam kristin. Han är emellertid en god stilist. Då han formulerar om upplandslagens text är det nästan alltid förbättringar. Ofta når han genom en förkortning samma mening som en utföljare text i upplandslagen. Någon gång spåras tvärtom en tendens att genom tillägg förtydliga eller precisera texten. Se till exempel rättegångsbalken noterna 2, 7, 8. Framförallt har han flera gånger på ett lyckligt sätt disponerat om innehållet i upplandslagen. Upplandslagens köpmålavalk 93 3 och 6 har exempelvis brutits ut ur flocken om citatgästning och rättare, slut, citat och fått bilda en egen flock, Södermanalagen köpmålavalken 11. Bestämmelserna om val och präst och klockare går före dem om invigning av kyrka, Södermanalagen kyrkobalken 4 och 5. I Upplandslagen är ordningen den motsatta. Likaså är då bestämmelserna om sädestionde bättre formulerade och ordnade i södermannalagen, kyrkobalken 6, än i opplandslagen. Fördelaktig synes även den omgruppering av innehållet i opplandslagens byalagsbalk 14, citat om olovligt bruk av skog, citat, vara, som föreligger i södermannalagens byggnadsbalk 15-17. Södermannalagens mannhälgtsbalk har en mera systematisk indelning än upplandslagens mannhälgtsbalk. Stadgandena om sår går före stadgandena om drop. Sidan 28 Reglerna om klander av torgköp har i södermannalagen fått sin plats i tjuvnadsbalken 8 i upplandslagen i köpmålabalken 22. Det förra är ur dispositionssynpunkt bättre. Ordningen i Tjuvnadsbalken 10-3 är lämpligare än i motsvarande delar av Upplandslagen, manhällsbalken 46-51. Sista meningen av Södermannalagens giftermålsbalk 1-1 står på rätt plats. I Upplandslagens ärvda balk 2 principium, däremot i oriktigt sammanhang. Den nämnd som tillsattes av Magnus Erikssons förmyndare för att revidera lagen bestod uteslutande av herremän. Det skulle då ha varit rätt naturligt om lagen här och var hade haft inslag av aristokratiska intressen. Sådana är då emellertid mycket obetydliga. Jämför till exempel rättegångsbalken not 14. Södermannalagen är i lika hög grad som upplandslagen och de andra landskapslagarna en lag för ett bondesamhälle. Så som redan förut har framhållits blev och i stadfästelsen av Södermannalagen två punkter undantagna. Citat, den ena om gåva till kyrkan, den andra om testament. Ty De om dessa två havar landskapets män och biskopen och klärkerna ännu inte enat sig och kommit överens. Slut citat. Intressant är att Södermannalagen stadganden i kyrkobalken 11 och 12, som det gällde, är ogynnsammare för kyrkan än upplandslagens. Enligt upplandslagens kyrkobalk 8 ska lämnas fem örar för tre mässor, Enligt Södermannalagens kyrkobalk 11 -4, blott fyra örar för fyra mässor. Upplandslagens kyrkobalk 14 föreskriver att med arvingarnas samtycke får till kyrkan testamenteras hur mycket som helst utan deras samtycke en tiondel av arvigjort. Enligt Södermannalagens kyrkobalk 12 synes även med arvingarnas samtycke gåva till kyrkan ej få överstiga en tiondel av arvigjort. Och Arvinge har rätt att lösa det åter inom ett år- såvida han ej har samtyckt till gåvan. Redan i de sparsamma källorna från vikingatiden kunde vi skymta den samhällsdaning och rättsorganisation som hade utvecklat sig i Södermanland. Runstenarna visade oss en jämn bondeklass utbredd över landskap. De flesta byar hade redan då kommit till. De hade samma namn som nu och hade sin bebyggelse på samma platser som nu eller åtminstone till dess att skiftet under 1800-talet splittrade de gamla byar Byarna vore sammanslutna i hundaren för rättsvården och i skeppslag för ledungen. Två bygder framträdde särskilt som rika och tätt bebyggda. Rekarne i nordväst och Rönö i sydöst. Vid tingsplatsen i Rekarne på ås, står bland talrika fornlämningar byggdens ståtligaste rundmonument, rest av Alrik Sigrids son över hans faders byt. Den hade varit vida västerut i vikingafärd. Vid Aspa, Rönö hundares gamla tingsplats Finns icke mindre än fem runstenar En av dem är enligt inskriftens egen nordalydelse Rest citat på tingsstaden Slutcitat. not 1. Sidan 29 Noten lyder Södermanlands runinskrifter Utgiven av E. Bratte och E. 1924-1936. En av de fem runstenarna vid Aspa är nyfunnen 1937. Dess inskrift lyder i översättning. Citat Astrid lät göra denna minnesvård efter Anund och Ragnvald, sin son. Det dogo i Danmark. Det vore mäktiga i Rönö, inom parentesfrågetecken, och de raskaste i Svitjord. Slut citat. Slutnot. Stora runristade och kurnerade gravkistor vittnar om att befolkningen i Rekan är redan vid tusentalets mitt var kristnad och den nuvarande sokenorganisationen grundlagd. Ej långt därefter finnar vi som ledare av missionen i Södermanland en biskop vid namn Eskil. Enligt legenden var han av engelsk börd och hade under konung Inge blivit utsedd till biskop för Sverige, Nordamnskogs. Han hade fått sitt säte vid Fors kyrka, inom det nuvarande Eskilstuna. Han led martyrdöden vid en hednisk offerfest i strängnes, vid vilken konungen Blot Sven var närvarande. Han blev begraven vid Tuna, som efter honom kallades Eskilstuna. Denna händelse bör förläggas till omkring 1080. Också i Rönö hundare synes ha funnits ett missionscentrum lika tidigt som i Rekarne. Där finns ett påfallande stort antal stenar med kristna böneformler eller ornerade med kristna kors från tusentalets mitt. Not 2 Noten lyder Eskilslegenden i Scriptorus Rerum Svisicarum 2.1, sidan 395 och följande sida. Översättning i Legender från Sveriges medeltid utgiven av E. Fågelklo, A. Lindblom och E. Wicen, 1917, sidan 271 och följande sida. S. Linkvist, den helige Eskils 1915, KB Westman, den svenska kyrkans utveckling 1915, samma författare i Sörmlandsboken 1918, kapitlet Kyrkan, S. Lodin, till frågan om Södermanlands kristnande i Teologisk årsbok 1937. Slutnot. I en förteckning över den romerska kyrkans provinser upprättad omkring 1120 och bevarad i en handskrift från ungefär samma tid, nämnas bland svenska biskopsstäder Thuna och Strängnes. Not 3. Noten lyder S. Thunberg, en romersk källa om Norden vid 1100-talets början, med efterskrift i Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar 1910-12. Slutnot. Biskopsdömet i Thuna har sålunda alltjämt bestått. Dess område utgjordes förmodligen av Rekane och Närke. Den första till namnet kände biskopen i Strängnäs E. där. Han ska enligt Botvidslegenden tillsammans med biskop Henrik i Siktuna år 1129 ha invikt en kyrka till Botvidsminne. När ärkebiskopstolen i Uppsala upprättas 1164 och med anledning därav det svenska stiften uppräknas. Se svensk diplomatarium 1 sidan 71. Saknas stiftet. Det har sålunda upphört. Möjligen har stiftsindelningen reglerats i samband med delegaten Nikolaus Breakspies besök och kyrkomötet i Linköping 1152. I ett påvebrev från början av 1170-talet, se Svensk Diplomatorium 1, sidan 86 och följande sida, tager påven Alexander den III biskopen i Strängnäs under sitt beskydd och bekräftar honom i besittningen av sitt stift, var till särskilt hörde Närke, sidan 30. Prostar omtalas på 1200-talet i Strängnäs, Nyköping och Örebro. År 1314 var stiftet indelat i fyra prepositore. Strängnensis, Nykopensis, Törensis och Nerisiensis. Se Svenskt Diplomatorium 3, sidan 151 och följande sida. Den första till namnet kände lagmannen i Södermanland är Björn på latin beru, med tillnamnet namnet Näv. Han omtalas som lagman i ett par urkunder från 1285 och 1288, ses Svenskt Diplomatorium 1, sidan 665, 2, sidan 9, men levde ända till 1312. Från den följande tiden är och ännu ett par sörmländska lagmän kända. Johan Ingevalsson, på latin Johannes Ingivaldi, på 1290-talet. Hans broder Filip Ingevalsson, på latin Filippus Ingivaldi. Omkring 1305 och Stefan Rörriksson omkring 1315. Åren 1319-46 var Lars Ulfsson lagman. Not 1. Noten lyder han nämndes uttryckligen som lagman i handlingar från åren 1319-25, 1327, 1330-42 1344 1344-46. Slut not. Så som sådan deltog han 1319 i kungavalet på Mora Ting och han var även medlem av förmyndarstyrelsen under konungens mindreårighet. Det var under Lars Ulfsons tid och på hans initiativ som Södermannalagen blev reviderad och sedan av konungen stadfäst. Södermanlands lag omtalas i ett brev utfärdat av Magnus Ladulos 1285 Se Svensk diplomatarium 1 sidan 665. Han stadfäster ett byte av gårdar och detta sägs ha skett Citat enligt Södermanlands lag och sed. Slut citat Secundum leges et consuetudines su Några år tidigare, 1281, stadfäste konung Magnus strängnes domkyrkas besittning av de gårdar som Hertig Erik hade sålt till den samma Se Svensk diplomatarium 1, sidan 580. Försäljningen har skett med fastar som uppräknas. Citat secundum consuetudinem sutirmanie. I ett pantebrev 1279 se svensk diplomatarium del 1 sidan 542 överlåter Magnus Gerasson till biskop Anund i Strängnäs och som pant för lån dels gården Svedevi i Kindersdötland citat secundum consuetudinem et leges os slut citat. dels två kvarnar i Torshälla citat cum vulgari sudermagnie consuetudine slut citat Före 1285 talas sålunda endast om Södermanlands sed, varmed må hända och en endast i muntlig tradition fortlevande lagsaga. Möjligen har en lagbok för Södermanland blivit nedskriven vid denna tid före 1285. Det vore i så fall en yttring av det lagstiftningsarbete som bedrevs av Magnus Lodulos. Vi veta säkert att konungen har stadfäst en lagbok för närke i hur denna icke finns bevarad. Not 2. Noten lyder. I ett brev riktat till Narkes invånare den 6 maj 1330, se Svenskt Diplomatorium, del 4, sidan 157 och följande sida, omtalar konung Magnus Eriksson bestämmelser som finnas citat in libro, vestro, legali, per magnificum principem, dominum magnum, quandum regem svizie, avum nostrum carissimum condito. Slutcitat och slutnot. Av särskilt intresse är att detta lagstiftningsarbete ligger i tiden före Upplandslagen. Där var ju också saken så tillvida vanskligare som det gällde att sammanarbeta tre folklandslagar till en. Sidan 31. Södermanlands lag åberopas flera gånger i jurkunder från 1300-talet. Not 1. Noten lyder C exempelvis. Svensk diplomatorium, del 4. Sidan 234. 1331. Per Traditiones, Legitimas, Secundum, Leges, Terre, Sutarmanie, Diktas, Valgariter, Fastemän. Svensk Diplomatarium 4, sidan 666, 1339, SD 4, sidan 667, 1339, SD 4, sidan 735, 1340, SD 5, sidan 432, 1345, Juxda, Måres, ett Leges, Sutarmanie. ST5 sidan 465 1345 ST5 sidan 485 1345 ST5 sidan 515 1345 secundum leges paternas sudir manie slut Långt in på 1400-talet har man i södermanland rättat sig efter södermanalagens föreskrifter Landskapstinget hölls i Strängnes Sydrömanna Ting omtalas i ett dokument daterat 23 23.3. 1360. CSRP Svenska Riksarkivets pergamentsbrev nummer 448. Det hölls i februari, på lördagen före första söndagen i Fastan. Denna söndag kallades ännu vid mitten av 1400-talet Samtings Sunodag. Då hölls även marknad. Marknadsfriden i Strängnäs började enligt rättegångsbalken 11 på fredagskvällen och varade till söndagskvällen. Ända till 1872 har samtingsmarknad hållits vid samma tid. Not 2. Noten lyder en Bäckman i tidräkningen. Nordisk kultur 21, 1934. Slutnot. Södermanalagen är första gången utgiven av Claudius Åkerman 1666 efter handskriften B53. Sedan har den utgivits av C.J. Sluter 1838 i samling av Sveriges gamla lagar band 4, likaledes efter den äldre handskriften B53, men med noggrant angivande av alla avvikelser och tillägg i den yngre handskriften och i de många handskrifterna av kyrkobalken. Den yngre i Köpenhamn förvarade handskriften som både språkligt och rättshistoriskt erbjuder stort intresse har sedermera blivit i sin helhet särskilt utgiven av K.H. Karlsson 1904 i Svenska fornskriftssällskapets samlingar 37. Någon översättning till nysvenska har tidigare icke gjorts. Not 3. Noten lyder om språket i Södermannalagen C.R. Larsson, Södermanalagens språk 1, ljudlära 1891. Ordskatten i Södra textkodex samlad och ordnad av Arnodling i Akta Societatis Sintiarum Finisse 495 1928. Slutnot Den följande översättningen ansluter sig i stort sett till den av utgivna texten. Dock har uppenbara fel i den av honom följda handskriften blivit rättade. Särskilt har de talrika överhoppningar var tillskrivaren har gjort sig skyldig blivit utfyllda med hjälp av handskrift B. Sådana avvikelser från Slyters text har emellertid alltid redovisats i kommentaren. Sidan 32. Flockindelningen är givetvis densamma som i handskrift A. Men i kommentaren till varje balk har lämnats uppgifter om de motsvarande flockarna i handskrift B och dessas rubriker. Någon indelning av flockarna i paragrafer finns icke i handskrifterna men har verkställts av Slyter. Även i detta avseende följer översättningen hans text. 2. Södermannalagens rättegångssystem Liksom i så många hänseenden är Södermannalagen även i fråga om rättegångsreglerna till stora delar byggt på Upplandslagen. Vi kunde därför, liksom färlet varit beträffande Västmanalagen. Lägga skildringen i första bandet av svenska landskapslagar av Upplandslagens rättegångssystem till grund för teckningen av motsvarande regler i Södermannalagen. I några hänseenden angivar vi i det följande drag ur Södermannalagen, vilka även är av vikt för Upplandslagen. Reglerna om den andliga domsrätten är i huvudsak avskrivna från Upplandslagen. Präster står under sin förmans domsrätt för brott som de begått. Däremot står kyrkans tjänstejorn under landets lag, vilket tvivelsutan betyder att åtal mot dem ska ske enligt allmänna regler på tingen. När biskopen fällde någon till straff skulle han enligt upplandslagen böta efter landets lag, det vill säga världslig rätt, ser kyrkobalken 13.1. Södermannalagen innehåller icke motsvarande stadgande varför det i Södermannalagen står öppet om straff skulle ådömas efter landskapets lag eller efter kyrklig rätt. Ville biskopen inte göra rätt mot bönder ägde dessa liksom enligt upplandslagen att vända sig till konungen. Om förbud och bann funnås utförliga upplandslagen närstående regler. För vad nu sagts, se kyrkobalken 10, och 1, 2, 3 och kyrkobalken 19. Gjorta twister skulle enligt södermanalagen alltid höra under landets lag. Stadgandet är en avskrift av motsvarande regler i Upplandslagen, men Södermanalagen tillägger att jorda skulle höra under lagmannens prövning. Tydligen har detta tillägg skett för att utesluta den tolkningen att tvister om jord skulle kunna bedömas efter världslig lag av kyrklig myndighet. Vi har alltså här en reaktion mot anspråk som kyrkan möjligen kunde komma att framställa, se Södermannalagens kyrkobalk 19 och Upplandslagens kyrkobalk 20.